Mindig átmeneti állapotnak tekintette a politikát, az hosszú ideig olyan súlyt jelentett, hogy egy évtizedik verset alig ért. Műsorunk mai vendége Markó Véla költő. Ebből a pozícióból van-e hátralépés? Ott folytatódik az irodalmi létben való részvétel, ahol átmenetileg felfüggesztődött, és valóban fel lett -e függesztve. Amióta úgymond kiszállt a politikából, szinte minden évben új kötettel vagy kötetekkel jelentkezik de változott a lír hangja ehozóta. vagy kitapintható határá lett életében, alkotásában. Főleg a versekről, meg politikáról, a kettő kapcsolatáról beszélgetünk Markó Bélaköltővel, költővel, és persze a zenékről, amit hozott. Tartsanak velünk, én Marta Néva vagyok. Kezdtem, hogy a politika, és azt nagyon-nagyon sokan írták erről, hogy ameddig a politika, a miniszterelnök helyettesség a párt pozíciókat töltötte be a 89-től szinte egészen a 2000-es évek 2010-ig, 2008-ig, 2011-ig, 2011 -ig, hogy akkor nem írt. Én azért látom, hogy írt, de valóban sokkal kevesebbet írt, és hogy mennyire ö, egy embert kíván, akár az, hogy politika, akár az, hogy költészet, vagy mennyire nem, nem tudta belereszteni a költészetébe azt, ami körülvette. Tehát, hogy miért volt egyfajta hátralépés, vagy tényleg az volt-e, nem volt hátralépés, még azt sem mondhatnám, hogy szándékosan nem írtam verset valóban körülbelül egy évtizedig. Egyszerűen én azt gondolom, hogy a politika általában, hogyha tisztességesen csinálja az ember, és hát különösen az erdély-magyar politika, az egész embert kívánt egy bizonyos időszakban. Tehát tényleg reggeltől estig, estétől reggelig ebben kellett élni, és ennek következtében nem nagyon maradt hely a reflexióra, nem nagyon maradt hely az életemben arra, hogy irodalomról és versről gondolkozzam. Írtam volna én közben is szívesen, de hát, hogy így fogalmazok, más dolgom volt. Már bocsánat, vágja közbe, hogy amikor közöns, tehát amikor politikai beszédeket mondott, beszédeket mondott, írt ebben a minőségében, az is ugyanúgy közönségnek szólt. Hol találkozik, vagy találkozik -e a líra ezekkel a beszédekkel? Tehát mennyire jött át a, a költői ezekben a beszédekben, hiszen a politika aztán beszüremkedik a versekbe. Nem tudom, hogy a kettőnek van-e folyamatosan közvetlen köze egymáshoz. Mi felünk időnként, persze ezt ironikusan mondom, a politikai poézis, tehát időnként nem sok köze van a valósághoz, de nyilván a kérdés nem erre vonatkozott. Tehát irodal már mi voltomból annyi maradt meg a politikában, hogy például azért próbáltam igényesen viszonyulni a politikai szövegekhez is. Tehát nem irattam mással beszédet, és el sem tudtam volna képzelni, hogy mások írják meg például azokat a beszédeimet, amelyeket én elmondok. Másrészt való igaz az, hogy a költészet meg az irodalom esetében is szükség van egyfajta empátiára. Tehát nem igaz az, hogy amikor ír valaki, akkor nincsen tekintettel egy virtuális közönségre, egy virtuális olvasóra, tehát az írás az, az mindenképpen kommunikáció, egy éppen akkor nem létező, de remélhetőleg később jelentkező olvasóval vagy közönséggel. A politikában is rendkívül fontos a kommunikáció. Igazság szerint a politikának egyik része az tényleg az közlés, tehát az arról szól, hogy tudunk-e kapcsolatot teremteni azokkal, akiket meg akarunk győzni, Valamiről. Ezen kívül, ami közelítheti a költészetet a politikához, legalábbis a magyar kultúrában, az, az amit mi az utóbbi időben nagyon sokszor tagadunk, hogy a magyar poézis az eléggé közéleti véthetésű. Hát ugye a közhely, ezzel kapcsolatosan Petőfi, meg még sorolhatnék neveket. Én nem is tennék különbséget közéleti, vagy nem közéleti költészet között. Mostanában ez nem is izgat annyira, amikor a politikát úgy félig meddig, mert még mindig ott vagyok a román parlamentben, de lejár ősszel a mandátumom. Tehát amikor úgy félig meddig abba hagytam, akkor szinte írtóztam attól, hogy a kettő között, tehát irodalom és politika között kapcsolatot teremtsek, zavart jó ideig, például, hogyha egy író találkozón engem a politikáról kérdeztek, aztán idővel rá kellett jönnöm, hogy hát az én életemben ez az érdekes, vagy ez az, ami nagyon sokakat foglalkoztathat. Másrészt pedig nem is akar beengedni a verseimbe, a szövegeimbe a közéleti problémákat. Azt mondtam, szerintem tévesen, hogy hát a közéletről én el tudom más, ezt közökkel mondani a véleményemet, nem kellett ezt versbe bevinni. Ma már nem így gondolom. Igen, mert pont erre fog rácáfolni az a vers, amelyet majd meg is kérem, hogy olvasson fel a zöld pulóver, hogy azért nagyon erősen a közélet, a politika, meg a versek találkoznak, és erős meccéspontba kerülnek. És akkor megkérem, hogy olvassa föl a verse. Igen, találkoznak ma már, de ehhez nekem hát, is át kellene... a Sütő András Igen, idézet, Igen. amit Igen. behoz a képe, és nyolc... Uh, 1990, 1990 márciusa, Marosvásárhely márciusa. Történet zöld pulóverrel. Miután annak a magyar írónak kiverték az egyik szemét... A magyarok nagyon feldühöttek és összegyűltek a város főterén, de az ír televíziónak nem kellett volna a zöld pulóver pulóveres képet beadnia, mert utólag kiderült, hogy a zöld pulóver csak véletlenül volt zöld ezúttal, ugyanis a magyarok hagyományosan a zöldet, a románok pedig a kéket kedvelik, és természetesen az írtelevíziósok televíziósok is úgy magyarázták ezt a képet, hogy egy földön fekvő magyarba futtában belerúg egy román, a többiek meg bottal hadonásznak körülöttük. De aztán a románok addig nézték a kinagyított felvételeket, hogy rájöttek, az a földön fekvő zöld pulóveres, Tulajdonképpen egy falusi román ember, pedig a románok kék pulóvert szoktak viselni, és akkor teljesen megváltozott a nemzetközi közvélemény, elfelejtették az agyba főbe vert magyar írót, már arról sem beszéltek, hogy azt a magyarnak hit román embert azért hozták be faluról a társaival együtt, hogy megrugdossa a földön fekvő magyar embereket, mert egyszer mindenkorra meg kell tanítani őket, hogy kinek a földje ez, ahol fekszenek, amikor rugdossák őket, csak hogy végül ennek az ellenkezője történt, és ezt az egész félreértést a televízióban a két színnek a földcserélésével Se okozta, illetve a szabályok megsértése, hogy akik kéket hordanak, azok hordjanak mindig kéket, akik meg zöldet, azok mindig zöldet, mert akkor az ír televíziósok sem követtek volna el ilyen fatális tévedést, hogy akit rugdostak, arról azt gondolták, ő rugdosott, aki meg rugdosott, arról azt mondták, őt rugdossák. Erre fel Európa megnyugodott, hogy nem azok a nyomorultak, akik valóban nyomorultak, hanem a többiek a nyomorultak, és az a magyar író rég meghalt azóta, a kiütött félszemének a helye elrákosodott, de vele persze már nem foglalkozott senki, hanem azt sajnálták, aki valamiért zöld pulóvert vett fel aznap, holott kék pulóverben kellett volna lennie, és igazság szerint neki kellett volna rugdosnie a magyarokat, ezért jött a városba, viszont elszámította magát, vagyis becsapták, akik behozták, nem mondták meg neki, hogy ott fog feküdni a földön, amely egyébként az övé, nem a magyaroké, és egész életére megnyomorodik, aki pedig belerúgott, a feldühödött magyar. Azt a románok tízesztendőre ítélték, mert az volt a véleményük, hogy nem szabadott volna visszarugdosnia azoknak, akik őt akarták rugdosni, Neki egyébként nem volt sem zöld, sem kék pulóvere, mert ő városi magyar volt, de természetesen a zöld pulóvereket szerette ő is, és akkor van itt egy kérdés, hogy miért rúgott bele egy zöld pulóveresbe, honnan tudta, hogy nem igazi zöld pulóveres, erre a kérdésre viszont már nem fogunk választ kapni, mert hat év múlva kiengedték ugyan a börtönből, de aztán meghalt a szerencsétlen, és a nemzetközi közvélemény azóta sem akarja megérteni, hogy akár a zöld pulóveresek, akár a kék pulóveresek fekszenek azon a földön, amelyről úgy gondolják, hogy az övék, attól még segíteni kellett volna nekik, hogy olyan színű pulóverben járhassanak, amilyenben éppen akarnak. Mégünk Markó Béla, akitől a története Zöld pulóverrel című versét hallottuk, illetve Black Dike Mills-től hallottuk a Jelous a Beatles Jelous jének egy földolgozását. 2009-től sűrűsödnek meg a kötetek, közel 10 verses kötet jelent meg a mai napig, és nem tudom, hogy az idő szabadult fel a lélek, könnyebbedett meg egy darabig mindaz, ami fölhalmozódott magában, de nem jutott rá ideje, azt elkezdte írni, vagy mitől lett hirtelen ilyen nagyon sok? Az az igazság, hogy az elején barátaim, kollégáim rácsodálkoztak arra, hogy ilyen sokat írok. Már az elején, miután újrakezdtem az irodalmat, Mostanában pedig azért itt is ott is úgy félve megjegyzik, hogy azért azért egy kicsit vissza kellene fognom magamat. Megmondom őszintén, hogy már én is lassabban töprengőben művelem a költészetet. Valószínűleg, hogy volt egy olyan időszak, amikor ki kellett írnom azt is, amit politizálás közben nem vethettem papírra. Másrészt pedig én azelőtt is viszonylag sokat írtam, tehát nekem 1989-ig, illetve hát még a 90-es évek elején is több verseskönyvem is megjelent. Amúgy is azt gondolom, hogy a, nem szabad az irodalmat általában, vagy a művészetet, és ez belül a költészetet úgy szemlélni, mint az valami alkalmi, mintha az valami alkalmi csoda lenne, pillanatnyi ihlet. Sőt, bocsánat. Amit... Tehát annyira szerven írja, hogyha az ember megnézi a köteteit, akkor nagyon fontos a keletkezési dátum, a napok, és hogy mind a három kötetbe végig lehet kísérni közel egy-egy évnek a termését. Tehát, hogy a mindennapok, a hétköznapok, minden, ami foglalkoztatja, az beszüremkedik. Mennyiben napló, mennyiben a vers egyfajta rögzítése annak, ami magával történik? Én pontosan ezt akartam, és ez a szonetkönyvekből valóban ki is derül, mert... A szonetkönyvekben kelteztem a verseket, és akkor kiderül, hogy egy-egy ilyen szonetkönyv az tulajdonképpen egy évnek a termése, ami azt jelenti, hogy van benne száz-száz valahány szonet, tehát hogy két-három naponként vetettem, partra, vetettem papírra elnézést egy-egy szonettet. Azt semmiképpen sem gondolhatja valaki, hogy ilyen gyakran történik velünk a csoda. Tehát ezek szerint itt nem arról van szó, hogy verset ismétlem csak akkor írunk, amikor ez csodaként előttünk van, hanem ez valóban napló. Tehát én úgy gondolom, hogy versben lehet rögzíteni azt, ami nap mint nap történik velünk, ami persze feltételezi, hogy nem mindig egyenletes színvonalúak ezek a szövegek. Tehát remélem, hogy minden esetben irodalmi érvényűek és esetleg irodalmi értékűek, de biztos az, hogy nem lehet úgy alkotni nap, mint nap, hogy akkor azok ugyanolyan hőfokúak, ugyanolyan szenvedélyesek legyenek. Bár ezt csak a költészet esetében szoktuk gondolni, mert azt gondolom, hogy például egy bálzaki életművet, vagy idézhetném a magyar prózaírók sorát, Jókaitól, Mikszáton át Móricig, és így tovább. Nem nagyon lehet úgy papírra vetni, hogy csak időszakonként ír az ember. Az kemény munka, az kemény napi munka. A művészet például általában, ismétlem, az reflexió arra a valóságra, mely körülöttünk van, kötelessége reflektálni annak, aki képes erre, mint ahogy az értelmiségiekről általában azt gondolom, hogy a reflexió, tehát a az hogy, az, hogy elemezzük azt, ami körülöttünk van, az, hogy véleményt mondjunk arról, az, hogy rögzítsük, az mindannyiunknak valamiképpen kötelessége, és akkor van baj a társadalomban, hogyha, visszahúzó, társadalomban, hogyha visszahúzódunk, és hogyha lemondunk erről a lehetőségünkről, és kötelességünkről. Tehát igen, a válaszom az, hogy ezek szonett naplók, ezek a könyvek. Visszaszeretnék még térni a szonettekhez, de előtte megkérem, hogy a Bizalom című versét olvassa fel. Bizalom. Megnyugtató, hogy ismét van veréb, s míg lángról lángra ugrál felhevülten, a bokrokat emésztő sárga tűzben, kitartóan világít, mégsem ég, pedig a hamuszürke toll között forró parazsa egyfolytában lüktet, és észrevétlen gyorsítja szívünket, mint egy apró pészméker felpörög, aztán lelassul, hiszen ugyanaz minden, akár tavaly, mert új tavasz, meg új veréb, de úgyis változatlan, s ez kell nekem most épp a bizalom, hogy nem pazarlás végig izzanom, ha újra termelődöm számolatlan. magic spell you kiss this is love the iron rose when you kiss me heaven sighs and though I close my eyes I see love and rose when you press me to your heart and in a world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 I'll be on road uh -huh. Lavia Rose, Louis Armstrongot hallották, és akkor a, vissza szeretnék kapcsolódni a szonettekhez. Kezdetektől, elejétől kezdve egy nagyon fontos forma volt. Emellett van még egy nagyon kötött forma, amit <kül> művel a haiku, de kérdezem azt, hogy mennyire kötöttek ezek a formák, amiről azt tartja az irodalom, hogy kötött, hiszen azért azt látom, hogy játszik azokkal a keretekkel, hogy hova feszíthetőek ezek a formák. Tehát számomra kötöttek olyan értelemben, hogy... Nem az a szándékom, hogy föltörjem ezt a formát, hogy megújítsam, tehát, hogy megváltoztassam a szabályokat. Ezért csak törik közben. Igen, de bent. Tehát hát, a, a keret az, az marad. Tehát nem próbálok 14 sor helyett 15 vagy 13 soros szonettet írni. Ennek nincsen értelme számomra. Lehet ezt is, tehát a szonettel nagyon sokan sokféleképpen kísérleteztek, de számomra pontosan az a kihívás, hogy adott keretben, amelyet történetesen nem tudunk vagy nem akarunk megváltoztatni, és hát azért ö, legtöbbünknek az élete az ilyen, tehát ö, beleszülettünk bizonyos feltételekbe, ha szerencsénk van, akkor tudunk változtatni, de a nagy kihívás mindig az, hogy ezen belül tudjuk-e önmagunkat adni, és tudjuk-e a saját életünket adni, vagyis tudunk-e szabadok ö, lenni, ö, kötött formában. Tehát én az magát. Tehát, hogy lehet-e gúzsba kötve csak szabadon lélegezni. Hát persze, hogy rólam szól, amit írók, és... Tehát, hogy a forma feszítése, meg az ember, amikor belül feszíti önmagát, hogy egyfajta kötöttség, de csak ez a szabadság mennyire volt fontos, akár 89 előtt, akár most... Persze, tehát én ezzel kapcsolatosan meg is fogalmaztam a magam ideológiáját. Én most nem tudom, hogy ez mennyire csak ideológia, mennyire csak magyarázat. Én úgy érzem, hogy ez a lényegünk is valamiképpen. Tehát 1989 előtt mi valóban ebben a térségben mindannyian nagyon kötött formák között éltünk, vagyis gúzsba kötve kellett táncolnunk, és hát ez Erdélyre, Romániára, ami esetünkben különösen érvényes volt, és egy bezárt világban, ahol még a határok is zárva voltak, tehát alig lehetett utazni, ugye egyik országból a másikba nem lehetett információhoz jutni szabadon, csak lopva, csak titokban nagyon sok esetben, vagy könyvekhez nem lehetett hozzájutni a fontosabbakhoz. Tehát ilyen körülmények között valóban lehetett annak üzenete, hogy fölmutatni azt, hogy kötött formában is lehet szabad az ember. Tehát hogy például egy szonetben is önmagunkat tudjuk adni, mert a kötött formának a nagy tétje az, hogy minket hajlít magához a szonet, vagy mi tudjuk a saját arcunkra formálni, vagyis föl lehet -e ismerni, hogy azt kiírta például. A magyar költészetben nem minden szonetről lehet ezt megmondani, de például a Szabolőrinci szonetről rögtön föl lehet ismerni, hogy azt Szabó írta, holott egyébként tiszteletben tartja érdekes módon a szabályokat. Nagyon laza rímekkel, nagyon köznapi nyelven fogalmazva pontosan ez az érdekessége, de ő tiszteletben tartja a formákat, és mégis föl lehet ismerni, hogy ő írta. Hát gondolom, hogy mi felénk 1989 előtt mindenképpen volt egy ilyen tétje ennek, hogy hát, hát csak befele lehetett menekülni, csak befele lehetett szabad az ember, mert egy extenzív, expanzív, terjeszkedő szabadságra nagyon sokáig nem volt lehetőség. Egyébként az a másik versforma, amiről szó volt, a japán haiku, az az egészen rövid, ugye háromsoros versforma is, valami ilyesmi, hogy abban egy teljes világot nyilván csak akkor lehet fölmutatni, ha az ember elfogadja azt, hogy a legapróbb tárgyban, jelenségben, élő lényben is ott van a, a teljesség, a végtelenség. Szonettekről beszéltünk, de a szonettek még csak később jönnek, tehát most a máshol című versét fogom megkérni. Hát ez a máshol című vers, ez ismét csak áttöri úgymond a közélet, a mindennapok és a költészet közti határt, még akkor is, hogy egy ilyen emlékező jellege van. Tehát máshol. Mi magyarok voltunk, ehhez nem fért kétség, nem voltunk például románok, és ez abból is egyértelműen kiderült, hogy szüleim, nagyszüleim, nagynénéim, nagybátyáim úgy szíták a románokat, ahogy saját magát az ember természetesen nem szítja.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 ami őszintén szólva majdnem lehetetlen. In Penny Lane there is a Barbers own photographs of every head is had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. In the corner is a bank with a motor car The little children laughing at him behind his back And the bank never wears a back And the foreign rain very strange And be while back in Penny Lane There is a fireman with an hourglass In his pocket is a portrait of the queen He likes to keep his fire engine clean It's a clean machine from the tray and though she feels as if she's in a play, she is anyway And he lay in the bottle another customer We see the banker sitting waiting for a trim And then the fireman rushes in Kostelót hallották mai vendégünk Markó Béla, és nem tudom, hogy mennyiben változtak a témák, vagy hogy egyfajta nyugalom mennyiben lett hangsúlyosabb a költészetében. Tehát, hogyha nézem az elmúlt évek verseit, nagyon erősek a nyugalom, a kert, a testi szépség, a szerelem, a, a feleség, Hez való viszonynak a felidézései utazások, tehát mint hogyha ezek a témák lennének most a középpontjában a költészetének. Hát legalábbis az egyik középpontja a költészetemnek az, amit egyébként szerintem rossz kifejezése magánlírának is szokás nevezni. Tehát a létköltészet amely például a kert élménye kapcsán nagyon is jól érvényesülhet, ugyanis ez kötődik is az én életemben egyfajta változáshoz. Megmondom őszintén, hogy én nagyon sokáig egyértelműen és kizárólag városi ember voltam, tehát városon éltem, városon laktam, és azt szerettem, mint, mint környezetet. Aztán úgy adódott, hogy Maros-Másárhely mellé kiköltöztünk egy kiskertes házba. Egyébként ez nagyon közel van a városhoz, tehát ilyen szempontból nem jelent gondot. Viszont mindennapos élményem lett a kert. A természetnek az a része, amely körülhatárolt, amely igazság szerint kiszakítottnak látszik a természetből, tehát egy művi alkotás, és mégis ott van benne minden, ami a, a létet jellemzi, ott van benne természetesen a, az a körforgás, amely rendkívül fontos és tanulságos, ugye tavasz, nyár, ősz, tél. Ezek ősi, hagyományos formák, sokszor lerágott csont, sokszor elmondták. De hát, hogyha beleolvasunk az irodalomba, akkor kiderül, hogy minden fontosat elmondtak már valamikor. Én például az Odüsszeát így szoktam olvasni, azzal az iricséggel és csodálkozással, hogy annak idején a görögök már mindent tudtak az ember természetéről és az emberi közösségek természetéről, amit mi tudunk. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell újból és újból megpróbálni mást mondani arról, ami körülöttünk van. Tehát igen, szeretem a kertet, és, és ugyanakkor az emberi kapcsolatok, férfi és nő kapcsolata is hát, hát igazán, mennyit beszéltek erről költőkírók. Nagyon filomeriotikus versek kerültek be a kötetbe. Nagyon fiatalon kezdett el publikálni, számos folyóiratban publikált az igazszónak szerkesztője volt, annak a közép nemzedéknek volt a tagja. Nem tudom, hogy a mostani nemzedékre egyáltalán létezik-e fajta nemzedék, mint akár a maguké, akár a magukat megelőző nemzedék, és mennyire... Figyeli őket, mennyire követi őket? Generációk természetesen mostik, most is követik egymást az irodalomban. Most nem arra gondolok, hogy évjáratok, új évjáratok mindig vannak, hanem arra, hogy időről időre, a kezdő írók, a fiatal írók, azok egy egészen más hangot ütnek meg, általában egymással közös hangot, és így próbálnak különbözni az előttük járóktól. Ez van, amikor markánsabb, van, amikor kevésbé észrevehető. Én most nem tudnék olyan nagyon erős különbségeket felmutatni, bár például nagyon érdekes jelenség a szlampoetri, tehát a, a, a mondott vers, a, a színpadról, vagy legalábbis közönség előtt a mondott közelel? vers. magához közel áll? Én tulajdonképpen hozzám közel állna, nem próbálkoznék most már vele ez a évvel 40 -40 ezelőtt talán belecsapott volna. Persze, mert, mert érdekes módon visszahoz valamit, amitről hajlandóak, vagy hajlamosak lettünk volna azt hinni, hogy eltűnt. Tehát azt, hogy a, a vers az nem valami magányos foglalatosság, hanem annak közönségre van szüksége. Tehát azért ez például egy generációs vonás, ez az új generációnak egy nagyon fontos jellemzője, és abban a pillanatban, hogy olyan verset akarok írni, hogy az mondható is legyen, az meg is határozza a szövegnek a a jellegét, mert azt jelenti, hogy úgy fogalmazok, úgy gyúrom a nyelvet, hogy az hangzásban is maradandó lehessen, vagy legalábbis hangzásával is, és, és mondva is, elmondva is hatással legyen a közönségre. Egyébként amit én ma hiányolok, de ezzel megint az a helyzet, hogy lehet, hogy ma nincs, holnap lesz, az a fajta szolidaritás, amely az én ifjúkoromra azért jellemző volt, egy, egyébként rossz korban, rossz társadalomban hát mondani, egy közökben... támaszkodtak egymásra idősebb és fiatalabb írók, és nagyon érdekes volt, hogy milyen kiemelt figyelemmel, követték az idősebb írókollégák, ez az idősebb, ez nem öreg írókat jelent, hanem a 30-40 évesek milyen kiemelt figyelemmel követték a jelentkező írókat. Nekem ez nagyon sokat számított, és éreztem 18-20 évesen, 20-valahány évesen azt, hogy, hogy figyelik, hogy hát mi lesz belőlem, mit írok, ezt a fajta figyelmet és ezt a fajta szolidaritást azért nem ártaná visszahoznánk. Megkérem, hogy akkor olvasson megint. Igen, a ö, Nyári Apokrif című szonettet ö, olvasom. Marcangolja a húst a csirkecsontról, tépi a rózsáról a szirmokat, Befal, megrág, lenyel és tisztogat, egyfolytában szétnyit, törül, begombol, elégedetten nézi, hogy nyüzsögnek tücskök, gyíkok, pillangók, verebek, a vékony ágra tereget, száradni, mert akármikor megölhet, de módjával teszi, hiszen magának teremtett mindent, olykor élvezi, hogy működik, s ha mégis szétszedi, Hát összerakja majd a rothadást csak egy végkép fantázia, kétségbeesett pornográfia. hallottuk, utána pedig Tom Korátok a Hidegen Fújnak a Szelek című zenét. Amikor fiatal volt, akkor a versét megzenésítették különféle zenekarok. Amúgy is azok a műfajok, amikben ír, azok nagyon erősen hozzák a zenét. Nagyon izgalmas, hogy mennyiféle zenét hozott, tehát részben a Hidegen Fújnak a Szelek, az, az egy nagyon erős hazai kötődés is, meghozott a cest, meghozott ezt-azt, tehát hogy mi szerint válogat, vagy mi szerint hozta, vagy ez egy pillanatnyi hangulat volt? Nem pillanatnyi hangulat, bár meg kell mondanom, hogy én nem vagyok folyamatos zenehallgató, és sohasem tetszelektem abban, hogy különösebben érteném a Zenét. Mint ahogy például szeretem azt hinni, hogy értem a képzőművészetet, de azt sem tudom művelni, csak megpróbálok odafigyelni rá. Viszont az zenékkel kapcsolatosan, amelyeket hoztam, azért látható, hogy mind valamiféle referencialitást mutatnak. Vagyis feldolgozások, például Beatles feldolgozások számomra az egy csodálatos dolog, hogy hát nem is tudom hány esztendő múltán, ötven esztendő múltán is érvényes a Beatles. Ez azért azt jelenti, hogy pontosan az én kam az korom, mert hát ez valamikor az, az 1960-as években történt, egy olyan időszak volt, amely aztán hosszú ideig meghatározta a művészetben is a, az irányokat. Tehát nem véletlenül hoztam olyasmiket például, amelyek visszautalnak arra, a tehát Beatles... tehát Ez is egyfajta nemzedéki mint ahogy az előbb beszélt. Persze. Tehát ez egy... Én azt gondolom, még akkor is, hogyha például Romániában azért ugye nem tombolhatott ez a változás, sem a bitmozgalom, sem a Beatles, tehát sem a művészeti, sem a társadalmi része ennek, de azért hatott ránk is, és azt gondolom, hogy minket kamaszkorunkban megér, megérintett annak a lehetősége, hogy lehet másképpen is élni, hogy nyílhat a világ. Aztán ez nagyon Kiderült, Bocsánat, a festmények a nyílhat a világnak egy fontos része volt, hogy a képeken és a zenén keresztül kaput nyitott arra, hova vágyott az ember? Persze, persze, így van. Másrészt pedig ez, ezekkel a zenékkel is, amelyeket hoztam, azt szeretem volna bizonyítani, hogy... hogy a zene az egy egész, az egy folyamat. A költészet is egy egész, egy, egy folyamat. Tehát amit én írok, abban benne van az, amit olvastam. József Attila, Adi Endre, Babics, Mihály, és, és sokan mások. És ezek a zenék azt mutatják, ugye, hogy, hogy a feldolgozásokban természetes módon benne van az, amit feldolgoznak. És hogy, hogy egyáltalán azzal, amit művelünk, alkotunk, azzal reflektálunk más tényekre, más alkotásokra, és ezt így kell érteni, ez a szép benne. Nem véletlen az, hogy én az utóbbi időben olyan szívesen írok például szonetteket egy-egy képnek a margójára. Hát akkor most jöjjön a nézők olvasatából. Igen, hát ez a bizonyítéka is ennek, mert a nézők című szonett az el Greco, Krisztus a kereszten című festményének margójára készült, ugye hát egy ezelőtt 400 esztendővel festett festményről van szó. Nézők! Minden bizonyal lesz egy pillanat, hogy nem fordítható már vissza semmi, s le kell majd venni, aztán sírba tenni a testet, amelyből végképp kiszakadt a halhatatlan lélek, ha igaz egyáltalán, hogy még életre támad később, vagy egyszerűen belefáradt, ugyanazt hajtogatni, s van vigasz, csak nem neki, hanem a többinek, hiszen legfeljebb bennük őrzi meg mostantól fogva önmagát, de éppen fordítva kellett volna, s általuk lesz hogyha lesz a Mennyországba út a nézők gyáva emlékezetében. Hey! Garabonciás Együttestől hallották, úgy képzelem Marko Bila versét az ő földolgozásukban. Mai adásunk vendégének Marko Billának. megköszönöm, hogy itt volt velünk, beszélgetett velünk. Jövő héten Szegű János várjönöket Végell László újvidéki íróval. Addig is búcsúzom. További szép estét kívánok, martonévát hallották. Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő Páimárk belső közlés